A nővér elmondja, hogy Zsuzsi nagyon jól aludt, most reggelizik éppen, hígtejbe gríz van, az könnyen átmegy a szondán. Rudival késő estig kokettált, még mosolygott is neki. Hát na, szépen vagyunk, nem egészen egy nap alatt felejted el az anyádat, megálljtek is dög. Nővér nevetve mondja, hogy átadja az üzenetet, de a szerelem már csak ilyen. Csendesen telnek a napok. Dolgozunk, és kicsit erőtlenek vagyunk.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 Rokonszenves, fekete hajú, negyven körüli fiatalember fekszik az ajtónál. Köszön nekem, hogy szia. Viszonzom és megkérdezem, jól van-e? Azt mondja, igen, csak nemrég tüdőt volt. Elképedek, hogy milyen szépen beszél. Igen, van közöttük ilyen is, aki értelmileg majdnem épp. Nekik a legnehezebb egy életen átfeküdni. Megtanulom szeretni őket.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 Hatalmas, sötét szempillái vannak, és erős, mészszőke szemöldöke. A haja mindig két is se van vágva, de a fekvéstől még így is vatta cukorszerű hátul. Anya szokta is mondani, hogy én nem voltam ágyhoz kötött beteg, de nekem is ilyen vattaszerű bókja volt a hajam. Szóval hasonlít rám. Imádom a bőrét, Szeretem csókolgatni. Olyan zsuzsi illatú.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 A felültetem a fejét tartanom kell a kezemmel, mert mint egy újszülött csecsemőnek neki is hátra vagy előre billen. A koponya mérete nem változott 8 hónapos kora óta, ezért a testéhez képest nagyon picinek tűnik a feje. Az a boldog fotó, ahol hasonfekve támaszkodik és könnyes szemmel néz a kamerába, már a múlté. Kezét vagyok a szorítja, vagy jellegzetes csuklóból tört merev tartással lógatja.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 egy tizennyolcas méretű adidas cipő volt. Nagy szó volt akkoriban, hogy betudtam szerezni, és boldogan őrizkedtem sokáig. Aztán elajándékoztam. Igen, a lába. A mesztelen talpacskáit sokat csókolgatom. A sarkából egy darab hiányzik, mert a szigént az onnan vetvérből vérből nézték újszölött korában. Az újai is hegesek, minden újbegyében, de még a lábújjai begyében is göbök érezhetők.